Париж нарешті заселився. Судячи з останніх звукових виплесків, обоє щасливо встигли. Усе скінчилось. Якщо вірити староримській приказці, після коїтусу обидві тварини мали би посумнішати. Отже, знову запала тиша. Ні, майже тиша. Тиша у порівнянні з... Бо якісь шуми все-таки виникали. Наприклад, у ванні потекла вода. Я розпалився. Я не знав, що далі. Тепер вони вляжуться і позасинають, як убиті свині. А мені вертітися до ранку. Я засвітив нічник біля ліжка і глянув на годинника. Тоді згасив. Тоді знову засвітив. Тоді відкинув ковдру чомусь так, як учили в армії. Рішуче. «Їбав я вашу родинну атмосферу», – проказав я з притиском і почав одягатися. Мені трапилася кімната для некурців. Я мусив зійти вниз, щоб викурити одну-дві в салоні коло рецепції. Я повернусь, а ці суки солодко спатимуть. Ці суки солодкі. А я не засну. Коли я виходив з номера, їхні двері також відчинилися. З кімнати вийшла жінка і попливла коридором у бік сходів. Я міг бачити її лише ззаду. Вона і не глянула в мій бік. «Це вже занадто», – подумав я. Від неї я відставав на три-чотири кроки. Вона не могла не відчувати, як від мене пашить. «Ця курва, ця професійна парижанка». І знову дурна ситуація, чи не дурніша від першої. Ти зсуниш коридором, а потім сходами вниз у слід за повією, ще теплою, готовою ще раз і ще раз. Вона не озирається, але працює з сідницями так, наче запрошує. Яка вона? Хто вона? Вік? Обличчя? Що з цим зараз робити? Привітатися? Бонсуар, мадам! витягнути руку вперед і зловити її за трудову всю в синяках задницю. А з іншого боку, заговорило в мені інстинктивно протилежне, воно тобі треба, цей вілл снід, чи принаймні ця французька хвороба на імення сифіліс. Ти ж ненавидиш презервативи, ти ж читаєш подсядла. І ще... «Ускільки це стане?» «Сто баксів година? 600 франків?» А бідулашний Добряга Пако примудряється жити на триста в місяць. «У Парижі?» Малюк-портіє підвів голову, коли вона перетинала вестибюль, прямуючи до виходу. У кутиках його рота з'явився натяк на посмішку. Це бачив тільки я. Вона вже не могла цього бачити, – бо саме зникала за дверима. «Це, мабуть, він, Гівнюк», – показав на мене поліції. Близько дев'ятої ранку я виходив поснідати і зауважив у коридорі незрозумілу метушню. Коли я за чверть години повертався, з відчинених дверей сусіднього номера саме виносили тіло. Воно було накрите повністю, обличчя теж. Тому я й кажу – тіло. Детектив у цивільному – як виявиться лейтенант, і темношкіра дівчина в уніформі «Гардієн де лапо» завершували якісь формальності. Двері номера було відчинено навстіж, тож я, проходячи коридором, пригадав собі сіменонівське слово «ажан», але пізніше не зважився його застосовувати. А раптом воно якесь образливе чи застаріле. Мій готельний сусід, якого я ніколи не бачив, 68-річний рантіє, пенсіонер з Ельзасу, батько трьох дітей і двох внуків, президент місцевих футбольного і регбійного клубів. Помер від зупинки серця безпосередньо під час акту. Знайдені в номері предмети еротично-ігрового характеру, як і початий пакунок «Віагри», можуть свідчити про певні надмірності. Особу жінки, що її він запросив до свого номера, найімовірніше просто з вулиці, поки що не встановлено. Усі ці деталі згодом розповів Пако. Це він перекладав лейтенантові мої відповіді. Лейтенант був балакуном і говорив у п'ятеро більше, ніж ми з Пако взяті разом. Єдине, що я зміг описати міні з червоної шкіри і чорні панчохи. Ні, я не бачив її навіть у півоберта, тільки зад. Спробуйте розшукати в Парижі, повію, за такими прикметами. Червона шкіра на стегнах, чорні панчохи, зад. Якщо її справді так важливо розшукати. Хіба що у слідства з'явиться інша версія. І виявиться, що то ніяка не серцева недостатність. Або що то ніяка не повія. Ми розійшлися, чомусь підморгуючи один одному. Пізно ввечері я зайшов до себе і почув, що за стіною дивляться телевізор. Париж заселяється знову, зітхнув я.